VÁRATLAN FORDULAT Erik mézőn felemelkedett a helyéről, és néhány lépést a rendőrkapitány felé. – Csak nem képzeli, hogy én? Én ültem volna meg a gazdámat? – Ön lopta el a végrendeletet! – mondta Sullivan emelt hangon. – És ön a gyilkos? – Ártatlan vagyok. – Ezt majd elmondhatja a bíróságon. A fiatalember vad tekintetten nézett körül a verandán, aztán hirtelen felrántotta az üvegezett ajtót, és az udvaron termett. Sullivan előrántotta a szolgálati revolverét, de az ügyvéd még idejébe elkapta a karját. Nem menekülhet, a kutyáim elbánnak vele. Nero, Cerberus, fogjátok meg! A két dognak nem kellett bíztatás. Rekett ugatással vetették magukat a szökevény után. Maison még a kaput se érte el, amikor az egyik kutya utolérte, és lerántotta a földre. A következő pillanatban már a másik kutya is a helyszínen volt, és a fiatal ember nyakához kapott félelmetes fogaival. – Ne mozduljon, mert a kutya ketté harapja a torkát! – kiáltotta az ügyvéd. Maison nem volt gyáva, de a félelem most mégis megbénította. A hatalmas állatok közvetlenül az arca mellett vicsorították a fogaikat. Behúnyta a szemét és mozdulatlanul feküdt. Érezte, hogy valaki durván megragadja a kezét. Ha a kattanás hallatszott, s a következő másodpercben egy acélbilincs csillogott a fiatal ember csuklóin. Sullivan nagyot fújt. No, eddig eljutottam. Keljen csak fel, barátom. most már elég az a stobaságból. Ha még egyszer szökni próbál, keresztül lövöm. Mézön a lány felé fordította sápadt arcát. Szája mellől egy vérző csík futott le az állára, a haja rendetlenül lógott a homlokába. – Maga sem hisz nekem, Elli? kérdezte rekedtem. A lány lesütötte a szemét, és némán elfordult. Sullivan elégedetten dörzsölte a kezét a rendőrfőnöki szoba párnázott ajtaja mögött. – Még egy korcsot felügyelő úr? <gül> – Nem? – Kár. A legjobb visz ki a környéken. Bizalmas szemhúnyorítással tette hozzá. Csempészet tárú. Hughes kissé elmosődött. Akkor sem kérek, de beszéljünk erről a mézonról. Hova zárták? A négy eszcellába, ahova rabló gyilkosokat szoktuk. Persze ezt csak átvitt értelembe, mondom. A városban ugyanis tíz év óta nem történt gyilkosság. Tisztességes emberek élnek errefelé. Látszik, hogy ez a mézőn nem ide valósít. Mondhatom, finom fickó. Meggyilkulta a kenyéradó gazdáját, és ráadásul még a végrendeletet is meghamisította. <gül> Csak az vigaszt, hogy a fickó nem kerülheti el az akasztófát. Önnek mi a véleménye, Mr. Hughes? A detektív állat vont. Még semmi, nem látom tisztán az ügyet. A kapitány kisi színpadia sem csapta össze a kezeit. De hát az, az Istenért mit nem lát tisztán? Hát persze, meggyőzőbb volna, ha csak akkor csiptük volna el, amikor éppen leütötte a lordot. Hughes legyintett. Hm, nem, nem erről van szó. Ennek a végrendelet históriának nincs kellő magyarázata. Mézőnnek számolnia kellett azzal, hogy a hamisítás kiderül. Az ilyen fickók elbizakodottak. <gül> Nevetett a kapitány. Melyik egyik tartja magát? <gül> Ez a mi szerencség. Ha a gonosz nem követnének el minduntal a hibákat, hú, akkor alig, ha nem felkopna az álunk. Há, de a lány nagyon sajnálom. Úgy vettem észre, hogy szereti ezt az elvetemült frátert. Hughes bólintott. Ez biztos. Most azonban arra szeretném kérni a kapitány urat, hogy a nagyobbik rendőrségi motorossal kísérjen el bennünket a szigetre. Azonnal intézkedem, mondta szaliven élénkem. Úgy is szándékom volt egy kis terepszemlét tartani a kastélyban. Délután öt óra felé járt az idő, amikor egy rendőr lépett be a könyvtárterembe, ahol Hughes tartózkodott Eli Brook és Hamilton társaságában. Nos, mi újság? fordult Hughes a belépő felé. A rendőr a sapkájához emelte a kezét. A rab megszökött, jelentette felindultam. Mészünt gondolja? Igen. Na délután négykor kitört a cellájából, és azóta nyoma veszett. A detektív ellie pillantott. Az volt az érzése, hogy a lány örül szökésének. Hogy történt ez eset? kérdezte Hughes. Magunk se tudjuk. Az őr negyed ötkor ment el a cella előtt, és észrevette, hogy a rácsok teljesen elgörbültek. Igaz, hogy a rács már régi és rozsdás volt, mégis szinte emberfeletti erő kellett a vasrudak elhajlításához. A rab nem volt a cellába. Hughes bólintott. Ez mézőnre van, buszta, kézzel szétfeszítette a rácsot. Nekem már az első pillanatban feltűnt a fiatalember rendkívüli testi ereje. Azt hiszem Sullivan kapitánynak rossz percei lesznek, ha a fogói szökéséről értesül. Alig hangzottak el Hughes szavai, kinyílt az ajtó, és a kapitány jelent meg a küszöbön. Arca ragyogott az örömtől, kezében egy nehéz kalapácsot tartott. Most találtam mézün szobájába, gondosan elrejtve az ágyban. Ez az utolsó láncem, és egyúttal a döntő bizonyíték, hogy valóban ő követte a gyilkosságot. <gül> a kalapácson vérfoltot fedeztem fel. <gül> Nem kétséges, hogy Mézön ezzel a szerszámmal zúzta be a lord koponyáját. Az igazság kedvéért meg kell érdeznem, hogy ezt a felfedezést nagy részben önnek köszönhetem felügyelő úr. Eszembe se jutott volna a gyilkos fegyver után kutatni, ha ön nem említi meg, hogy a címer pajzs már csak a halott lord testére zuhant. Elli Bowling sápattan sápadtan hallgatta végig a kapitány beszámolóját. Tehát kétségtelen, hogy mézön a gyilkos? kérdezte vibráló hangon. Szaliben bólintott. Ez reggel óta nem vitás Bolinbruk kisasszony. is Véletlen szerencse, hogy ilyen hamar sikerült lefülelni az elvetemű gonosztevőt. Sajnos nem sokáig, mondta Hughes és a rendőrre pillantott. Sullivan egyszerre elveszítette biztonságát. Mi történt? kérdezte. A rendőr úrra előadta mondókáját. A kapitány olyan dűruhan vett előt, hogy Hamilton komolyan aggódott az egészségéje. Sullivan arca egészen lila lett. Homlokán ijesztően kidagadtak az erek. Hatalmas ők rettentő erővel csapódott az asztal lapjára. Szökni engedtek, Ki volt az ügyeletes az épületben? Hall, örmester hangzott a halk válasz. Úgy! Hall! Na majd én befújjuk neki! Élete végéig megemlegeti a mai napot! Erre szavamat adom! És legalább keresik a szökevényt! Tűvé tették utána az egész várost, de... Eredmény eddig semmi. Sullivan hosszú léptekkel mérte végig a szobát. Sarkadjói kellemetlenül zörögtek a szorongtató csendben. Az őrmestert nyugdíjasztatom, és a legénységet kicserélem, ha a szökevét holnap reggelig nem kerül elő, mondta a kapitány dühösen. Mégiscsak hallatlan, hogy ilyesmi megtörténhet a XX. században. Vénasszonyok vagytok valamennyien, de az őrmester a legvénebb és legtehetetlenebb az egész társaságban. A börtön rácsait szétfeszíteni, ha hallatlan, még szerencse, hogy Mézön az örmestet nem vitte magával. Mert megtehette volna egy tehetetlen hogy aki már sivalkodni sem tud, igazán nem nehéz elcipelni. Szeretném tudni, mit szólna a Dartmoori fegyház igazgatója, ha azt jelentenék neki, hogy az egyik rab megszökött. Oh -oh, de ilyesmi csak a mi városunkban fordulhat elő, fényes nappal kitörni a börtönből. Felháborító. Eddig csak a regényekbe olvastam ilyesmit. És ön mit szól ehhez az átközött ügyhöz, felügyelő úr? Semmit. V Hogy értsem ezt? Én nem kereshetném mézunt, válaszolta Hughes. Úgy. És miért nem? Mert mézunt ide fog jönni. Sullivan olyan arccal bámult a felügyelőre, mintha őrültet látna maga előtt. – Nagyon jó! Örülök, hogy a felügyelő úr ilyen tréfás kedvében van. – Tréfáról szó sincs, komolyan gondoltam azt, amit mondtam. – Hogy nézzünk ide fog jönni? – Igen. – De hát miért jönne ide? Miért? – Hogy leszámoljon az igazi gyilkossal, válaszolta Hughes nyugodtan.